то чуємо, що нам скажуть добрі люди. З перекором мовив Стальський. «Ну-ну, але це вже вам набрехали ті добрі люди, бо цім-то я оминаю вас». «Сього мені ніхто не говорив. Все я сам собі міркую. І без причини. От і тепер, бачите, я й не думав оминати вас. І коли ласка, то навіть прошу з собою». «Куди?» «Та до мене. Тут на вулиці ніякого балакати». Арафалович бачив, що Стальський трохи не тверезий і підносить голос, і йому справді ніяково було балакати з ним на вулиці і звертати на себе увагу прохожих. Але Стальський оперся як буйвол. «Ні, самі не до шмиги. Чого я піду до вас? Молодота у вас. Не люблю балакати на суху». «Знайдеться й у мене дещо мокре». «Так, а то що іще?» «Ну, так, вперед діти батьківщини». І він без церемонії вхопив руку Рафаловича і, зігнувши її так, як згинає кавалер, ведучи даму, сам узяв своєю дужою долоною його рам'я і так пішли оба вулицею. Рафалович дуже нарад був в тій стрічі і тому парадуванню з полуп'яним чоловіком, але не мав способу позбутися його. Добре, що його помешкання було недалеко і що по дорозі їх не здибав ніхто з міських матадорів. Стальський був дуже веселий і раз у раз балакав. «Га-га-га, ксьон спробощ пишний собі. Чи бач, знайшов інстанцію, перед ким оскаржувати мене? Ну скажіть, будьте ласкаві, пане меценас, як вам все видалось?» «Дивно. Що? Чи чував хто таке?» ти мене перед старим приятелем. Окричувати тираном. Я, я нібито збиткуюсь над своєю жінкою». «А, Боже мій, та я її не то, що пальцем не ткнув ніколи. Ще десять літ, відколи ми побрались, навіть слова не сказав до неї. Живемо з собою не те, щоб сказати, як ангели в раю, ні. Знаєте, і між святими буває рай і пекло. Але ми живемо ще краще, так як коли б обік себе лежали дві колоди. Ну скажіть, чи то совісно, знаючи все, балакати про якесь теранство? Рафалович сілкувався якомога швидше затягти Стальського до свого покою, бо він говорив, чим голосніше, немов хотів умисне звертати на себе загальну увагу. Євгеній отворив хвіртку, що вела на подвір'я його помешкання, і пустив Стальського наперед себе. Та за ким служав увійти сам і замкнути хвіртку, вже Стальський успів викликати авантуру. На подвір'ї щось там робив сторож дому високий, понурий, мовчазний чоловік з блідим лицем, з чорною, з бородою і дико блискучими очима. Євгеній видав його щодня, але ніколи досі не чув від нього слова. Йому здавалося, що сторож якось ховається від людей, але досі він не мав часу ані нагоди розвідати про нього дещо ближче. Стальський, побачивши його, з резолютністю п'яного наближився до нього і, показуючи на нього пальцем, говорив голосно з п'яним сміхом. «Ось хто правдивий тиран, ха-ха-ха, ось хто молодець, ось хто розумна голова, чистий опришок, баране. Ну, розповідь пану Меценасові, як ти втопив свою жінку?» «Еге, сей не завагався, терпів-терпів, а далі взяв за коси, зв'язав руки й ноги, та й моста в ріку. Іди раків годувати. І що думаєте? Що йому за все було? Адже, бачите, не повісили. «Ну, баране, чого ви на мене?» Розповіш пану Меценасові, як ти свою бабу топив. А гарна баба була, їй Богу, гарна. Євгеній задеревів на місці, дивлячись при тих словах на сторожа. Та й сам старський дав п'яний таки, мабуть, поміркував, що перебрав міру, бо замок, і поступив крок узад. Але вже було запізно. Баранове лице осатаніло. Затиснені зуби заскреготали. Очі до половини з ямок, із закушених губ бризнула кров, і він з несвідським горляним криком, як ошалілий, кинувся на Стальського. Мов свічку здмухнути, як бідний офіціал опинився на землі, не здужав навіть крикнути, коли баранові залізні руки здавили його горло. Він нагнувся над лицем з своєї жертви, мабуть, хочячи кусати його зубами». Але в тій хвилі його лице посиніло, очі стали на міри. На устах виступила піна, і він, пустивши горло Стальського, ввалився на землю і страшенно почав бити собою в епіліптичних корчах. «Так тобі треба, дияволе», – воркотів Стальський, видобуваючи свої костомахи з-під сторожевого тіла. «Чи ти бач, дітько, як розлютився?» «Був би міг віку збавити». «Ну, але захлеснувся порядно». «Хлипай, хлипай, Господи!» «Скрегочи зубами, кілько хочеш». І він, обтріпуючися від пороху, копнув безцябного хорого кілька разів, то під ребра, то в груди, а потім обернувся до Євгенія, що з перестрахом і обридженням дивився на цю сцену. «Ходіть, нема на що дивитись. Нічого йому собаці не буде». Потребнеться отак, послухує чмелів і встане, мов нічого й не бувало. А найкраще те, що вставши, не буде тямити нічого гісіньку, що було безпосередньо перед нападом. Щаслива бестія. Передстався собі, у такий самий напад увільнив його від шибениці. То була голосна справа. Його жінку знайшли в ріці втоплену зі знаками душення на шиї зі зв'язаними руками. Слово по слові, слід за слідом. Мій баран нарешті признався, що гарненько спрятав її з освіту. За що? Він сюди не туди. Пуста була, не давала йому жити, ну там, може, плів, як знав. Гарна молодиця була, треба вам знати. Гаряча, з, тем... з темпераментом. Ну, прийшло до розправи, все розібрали чистенько, свідки позізнавали, протоколи повідчитували. Прокуратор гремить домагається найтяжчої кари. Адвокат, визначений з уряду, промиврив, щось там собі підніс. Пан Президент устругнув резюме таке, що й на двох прокураторів могло б вистачити. Присяглі по чвертьгодинній нараді всіма голосами. На перше головне питання винен. Прокуратор жадаги Шибиниці. Трибунал виходить і за чверть години виносить присуд. Смерть через повішення. І що ви скажете? Тільки що пан Президент проголосив ті слова – «А мій баран отак само, як тепер, як не завищить, як не кинеться наперед, як не гримне на землю, як не зачне трепатись?» «По полоху судді? Що? Як? Відколи?» На розправі був якийсь лікар зі Львова, оглянув його і каже, «Епілептик часами доходить до божевілля. Тоді мій суд, як не пишний, відсилає акти до апеляції» перенашлють до шпиталю на обсервацію, а по шістьох місяцях його без розправи випускають на волю, бо, мовляв, забив у приступі епілептичного божевілля. І мало що з вами не повторився й операції, мовив Євгеній, отямившися після страшної сцени на подвір'ї. Він виглядав вікном зі свого покою на подвір'я і побачив барана, що хоч не кидався, але лежав насеред подвір'я без руху, мов не живий. Полежить ще з півгодини і встане. Немов і нічого не було. Мовив стальський